Сподівалася на дієвість погрози, але, як не дивно, Пашко злякався і, невиразно виправдовуючись, зліз з ліжка та позадкував до дверей. Усе, усе, гетін out. Уляна пересвідчилась, що він насправді повернувся на кухню і втомлено сіла на підлогу біля вікна. На Павла вона не злилася. Він бачив не її, а Тоню, розповсюджений ефект перенесення. Уляна лютувала на себе, бо дійшла до ручки, заплутавшись у власних фантазіях, і мало не віддалась малознайомому чоловіку. Змерзнувши, Уляна одягнула светр. Спати не хотілося. Вона знову пожаліла, що не курить, але... Богдан завжди казав, що починають курити невпевнені у собі люди, щоб ствердитись у чужих очах. Богдан. Він переїхав у їхнє містечко, коли у Ляні було 12. І вперше побачивши його, вона все про себе зрозуміла. Мати Богдана розлучилась із чоловіком, і повернулась у рідні краї, кинувши у Києві престижну роботу і розпочату докторську. Вона взагалі була дивною жінкою. Бо щоб добровільно проміняти Київ на провінційну діру, треба було поглянути на життя під несподіваним кутом. І Уляна сприймала її крок, як щось природне, навіть обов'язкове. Тільки так мати могла народити настільки непересічного сина. Богдан прийшов в Улянин-клас і за два тижні став неформальним лідером. Він належав до рідкісного типу людей, які завжди і в усьому найкращі, найміцніший, найдотепніший, найхитріший і, основне, найрозумніший. У тому віці багато хто з ровесників читав книжки. Дехто захоплювався не лише пригодницькими, але Богдан читав дорослу, переважно філософську літературу. Читав критично, піддаючи суміву, погляди авторів і вибудовуючи власні теорії. Його мати привезла зі столиці чимало заборонених на той час книг. Але про їхню недозволеність Уляна дізналась пізніше, коли змогла оцінити, кого переповідав їм Богдан, отримуючи у нагороду захоплені погляди. Одна з незліченних теорій, які Богдан не просто висував, а й активно використовував у житті, звучало так. Перше враження, засноване на інтуїції, ніколи не буває хибним. Тому склад його друзів доволі швидко викристалізувався у групу з п'яти осіб, трьох дівчат і двох хлопців. Уляна Воліла, щоб розклад був не таким. Але дві інші дівчинки надійно осіли у компанії. Богдан інколи казав, що друзі діляться на дві категорії – близькі по духу і ті, до кого тягне з невідомих причин, додаючи, що Уляна – єдина дівчина, яка належить до першої категорії – Її це мало тішило. Можливо, насправді він і не класифікував друзів, але всі вони були абсолютно різними. Якщо Богдан вирізнявся серйозністю і вдумливістю, то Микола був відомим балагуром і веселуном. Він мало тямив у філософії, безсоромно плутаючи Нідше і камю. Його жарти не відрізнялись витонченістю, проте Кольку любили всі, від малюків до сивих старців, а той прикипів до Богдана. Інший приятель Володя завдяки прізвищу мав назвисько Кремінь, і за збігом вона пасувала йому якнайкраще. Крім моді, він був єдиним у компанії, хто мав власні переконання. Але його погляди відрізнялися від Богданових, і це нерідко ставало приводом для суперечок. Проте, як не дивно, саме ті суперечки і зближували хлопців. З дівчатами все пояснювалось куди простіше. Марина була подружкою Богдана, Надя – Миколи, а Уляна – Володі. Три роки, люблячи одного, Уляна вважалась дівчиною іншого, бо хоч і вірила у Богданові слова про духовну близькість, боялась, що дівчат у компанію брали тільки до пари хлопцям. Уляна втомилась і повернулась у ліжко. Проте залізла під ковдру в одязі, побоюючись залицянь господаря. Заснути Уляна і не сподівалась. Якщо вже вночі вона згадувала Богдана, то забутись до ранку було важко. Про нього їй не набридало думати, хоч вони не бачились п'ять років. Вона годинами розбирала, потьмініли від часу спогади, щоразу надаючи їм нового змісту. Диплом психологічного факультету давався в знаки. Що-що, а міркувати її там навчили. Інші хлопці не цікавили її, бо були одноманітні і передбачувані. Всі, як один, мріяли про мопед, потім про «Жигулі», а в найдальшій перспективі про білу волгу, а в очікуванні цього неземного щастя обкрадали колгоспні сади і попивали поцоплену у матерів наливку, змагаючись у віртуозній лайці. Вони були примітивною сірою юрбою, у якій не вирізнялися окремі обличчя і домінували колективні думки». Богдан перечитав гуру книжок, ретельно перетравив їхній зміст, у 15 років створив теорію про надлюдину і людину наділену всіма існуючими чеснотами і правом карати тих, хто порушував основні моральні заповіді».